God dag, og hjerteligt velkommen her til Kældersnak Roskilde Special Det er her med antender med Christoffer Hej Christoffer Hej hej Hvis vi har sådan lidt uh, slidte stemmer Så er det simpelthen fordi vi har drukket og festet og Bamfaldere, jeg ved ikke hvad, i 3-4 dage Ja, vi kom uh, lørdag Ja Og i dag der er det jo onsdag Onsdag klokken to, cirka ja. øhm. Og vi, vi har kæmpet lidt i dag. Det, det, det må vi simpelthen være ærlig at sige. Det har ikke været en af de fedeste middag for, for vores vedkommende. nej vi har det hårdt. Men øhm, om ikke andet er, så står vi jo lige nu inde på festivalpladsen. Foran altså, templet herinde. Den vigtigste bod. Overhovedet. Det er øh, Hansens Milkshake Bar. Ja. Hvor vi har glædet os vildt meget til at komme tilbage. Vi var der øh, mange gange sidste år. Mm. En af gangene var, da vi var inde og hører Jonah Blacksmith, en af den lille, hyggelige scene. Øhm, og vi har aldrig prøvet noget lignende. Skidelækker. Milchiex. White ja, det Russian Milchiex. Det er formidable. Det er, de er jo ja, ja. simpelthen Blender Hansens lækre is med øh, lækker kalua og som jeg kender, de er i gang med at bygge den nu her. Den er jo ikke, øh, ikke helt færdig endnu. Det er det, man kan høre i baggrunden. Noget. Det er en mand, der lige nu står og ved at skære de sidste tre, tror jeg. Ja. Og vi kan jo lige sige, at grunden til, at vi står her, det er fordi, vi har lavet et uh, samarbejde med dem. Så det vil sige, at hele vores dækning af Roskilde Og det er, er, er det, lavet et samarbejde med Hansens Mødeschek. Det er såvel som uh, det, det er talende, os lige nu, netop nu, kære lytter. Og også det, der foregår på kældersnak.dk, hvor vi har jo lever båd til at, ja, til at kreere noget rigtig lækker uh, journalistik, nogle lækre anmeldelser. Ja, der kan man jo også sige, hvis man sidder derhjemme nu her, og rigtig gerne vil ind og høre noget af det. er god musik, der kommer. Så søger de jo faktisk frivillige. ved ja. Hansens, har vi fået at vide. Vi har lige læst i Aarhus Press, ja. Press som er Roskildes avis, at de mangler tusind frivillige. Ja, der er så det der mange skulle, frivillige. Det skulle være til at få et, et arbejde. Ja. Og der er jeg da klart mene, at miljøsæk er der. Det er det fødeste sted, hvor man kan arbejde. De ser, de ser ud til at hygge sig derop. Det gør de. Og spørgsmålet er, om vi lige skulle gå op lige og høre dem. Jeg lige fanget dem ikke, fordi vi ved, at det tager lang tid at bygge. Hele det her arrangement. Ja, altså det lige nu så er det jo, en, det er jo en for, for en blå container, hvor der så står et milkshake, skrevet med lyserød skrift over. Det ser meget uh, interessant ud. Ja, altså hvis man skulle vågne i paris, så, så skulle det næsten se så sådan der ud. Ja, ja så med samme drikkevare. Ja. Vi er jo... Altså der hvor vi er lige nu, der, det er en lang vej. Hvor, øh, hvor de forskellige lastbiler og biler, de kan køre, og så vrimler det ellers bare med diverse ansatte. Ja, det godt. det er også sådan det er en sjov bil, der står her, kan vi jo lige nævne, der står en, en BMW, der er rød og grøn og sort. Og så er der en af de der øh, gyldne katte, som har sådan en, en basarm, Og bassarmen den så svinger, den, øh, den har han simpelthen valgt at placere forrest i bilen. Meget, øh, meget fix. Lige ligner noget for en for speed Jeg synes faktisk, det lige noget tilbage. Den er tilbage til fremtiden, gør du den? Ja, ja, hvor den tager tilbage. Ja. Det er vi det tilbage på? Yes. Hej. Må vi lige stille et hurtigt spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Øh, vi, vi står her ved Hansens Militik. Hvor lang tid har det taget at bygge hele det her arrangement? Øh, det har taget to uger. To uger, ja. to uger. Ja. Og dit, øh, dit navn og din rolle i det her? Rolle? Det er øh, projektleder, vel? Øh, og Kevin Krolykke er navnet. Okay, ja. fedt. Og hvornår er I færdige med det? Forhåbentlig her til klokken 5. Klokken fem åbner vi. Ja, klokken okay. fem åbner vi. Så der, der er lige nogle småting, der lige skal være styr på og lidt finpudsning. Men okay. ja, vi begynder at være der. Og hvad kan man forvente som gæst, når man skal smage altså lækre shakes? Ja, og hvad man kan forvente? Ja, altså, man kan forvente de bedste milkshakes på skille. Rigtige hansensis, der bliver skubbet i, og så står de og bliver blandet lige her med det samme. Ej. Vi fik dem jo uh, sidste år nogle ja. gange, og var uh, ganske fint tilfreds. Ja, det gjorde vi. Det var som vores tørgemænds uh, ting, det var at komme herop. Hvordan har det ændret sig fra sidste år? Eller er det de samme? Vi kører milksakes? samme concept. concept. Uh, forskellen er, at der er kommet en uh, milkshake mere med alkohol i. Det, kunne, det fandt vi ud af. Det var noget, folk var vilde med. Så mm. nu har vi også fået en uh, daiquiri. Okay. Med Hemberg ah. i. Okay. Fantastisk. Ja. Vi har hørt, at I uh, mangler ansatte. Ja. Så hvis vi siger lyst, så er uh, I velkommen. Det gør, vi. vi lige svinger ind lige og, ja, lige. Arbejder og, og laver en, på en milkshake. Ja, det er det. Ja. Det skal I være velkommen til. Vi glæder os, at flere som meget til at komme og smage det. Ja. Når I engang åbner for det. Når vi engang åbner her. Ja, det er. Det bliver spændende. Tak ja, for det. det er godt. Jamen, tak for det. Held og lykke med, med byggeriet. Tak, tak. Hej. Hej. Hey. Ja, ja. To øh, to uger, hvor der er blevet øh, brugt på projektet. Ja, der er en, en flink fyr. En øh, mørkårde. Gud. Der står her, og man kan se, han, han, han svede. Han ja, havde han havde det rigtig hårdt. Det kæmper altså også hårdt. Altså, det, er, det, med folk det er sådan en myretuge. Der folk, der fyre rundt og har travlt og er lige ved at sætte sidste hånd på deres værker. Der er mjækker. virkelig mange biler, men, men vi har jo også kunnet følge bygningen af hele pladsen. Og man må sige, at det har virkelig taget fart i sidste døgn. Vi stod her for tre dage siden nede i det, man kalder Backstage Village. Øhm, også her nede på pladsen. Og det er, jo, det er jo helt vildt. Helt vildt hurtigt det er gået. Ja. Vi stod jo og, og talte sammen om, at det kan jo simpelthen ikke være rigtigt. De kan nå at få bygget det her færdigt. Nej, det har det gjort. Nu skal det siges, nu er vi lige gået ind igennem øh, hegnet, hvor alle gerne vil ind. Præcis. Vi nu, øh, til højre for mig her, der står der et øh, stort skilt, International Press. Det er jo ind i mediebyen. Vi er lige nu. Ja, eller Backstage Village, som det jo faktisk øh, officielt hedder. Ja. Vi har øh, han er jo øh, det er jo en øh, okay. ja. det er ham fra Politiken, ikke? Der, der, der er kendte, mennesker over, der er kendte mennesker over det hele. Ja, sådan er det. Det, det kan vi jo godt lide som, som journalister. Ja, det er jo det. Jeg kan jo se øh, Medina sidder og, og, og guffler sig lidt. Ja, ja. Og i hjørnet her. Thomas Elmi, der, der kommer sikkert lige om lidt. Hende har vi jo snakket lidt med. Eller? Nej, det vil vi gerne. Ja. Det, vil vi, det vil vi gerne. Vi vil generelt gerne tale lidt med nogle mennesker herinde. Ja, lige nu så står vi jo uden foran øh, det, som ligesom er, altså de kendtes. Værested, ja. Tuborg, tubor huset. der er gratis Tuborg ad libitum, ja. men du kommer altså kun ind, hvis du har armbåndet. Du skal have sådan et, et meget specielt Tuborg-armbånd for, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan de udvælger de folk. Nej, okay. vi har i hvert fald ikke fået nogen uh, invitation. Nej, så vi kan ellers pænt stå herude foran det, det vidste kit, hvor der står Tuborg-musik på. Det vidste, vidste kit, som indhegner deres arrangement her indenfor, øh, er der simpelthen fyldt med flis. Ja, og, og, og, og lækre ting og at er, Der er et køkken, det er det der, hvor man får serveret sin tuber. Det er inde i køkkenet. Ja, det hele er ligesom øh, lavet som et, som et hus. Det er så meget gennemført ud. Og så lige midt for, lige nu står der så to vagter, og jeg ved ikke, om de står og kigger på, på en tidsmand. Fint, det er en, øh, en, en, en lille bitte figur, der er, sådan, der, der, er, der er centrum for det hele, hvor man så også kan tabe sin øl. Er det, ja. Det er faktisk det er ikke? Det er det. Det er meget øh, kægt design. Jeg ved ikke, om det er det nye tubere, de fokuserer på. Jeg tror, det er noget, som Remy, han har været inde over, og at komme med den idé. Jeg ligner faktisk lidt Remy. Stay tuned. <laughs> ja, måske Remis øh, søn. Kunne det være. Godt. Lad os gå videre. Hvis det, hvis det larmer lidt, og det gør det. Og det gør det helt sikkert også for jer derude. Så er det fordi, at der kører kæmpe store maskiner rundt. Lige nu placerer vi en, en kran. Ja, man kan man godt kalde det det? Et vanvittigt arrangement. Jo, der står en mand og hygger sig på den. Så derfor, hvis der engang gang med, kommer øh, relativt meget støj på linjen, og også for meget støj på linjen, så øh, så bær over med det. Det er jo øh, det er ved at blive bygget op. Det er det. Og nu kommer vi videre ind, der hvor der rigtig bliver gang i den. I, i der kan man sige, der kan dem der er kendte, men ikke helt kendte nok til at komme ind i Tuberhuset der. De kan være her. Og der er jo en fantastisk stemning allerede nu. ja, ja. vi står lige ved siden af, Både et, Er det det vi kalder det? buhl i Ja Det har jeg glædet mig til at prøve b u l e i t De har det man kalder en Let's Go Banana Cocktail Vi snakker bourbon, banana Og noget andet jeg ikke lige kan læse, salt Salt? Det tror jeg bliver en stor oplevelse Men har b o det er ikke? er Altså det er ikke så sjovt det der er Det er der lige midt for her Der er der også springvand Ja, der er springvand og der er meget lækre, altså aldrig jeg har set så mange bænke. Det er ja. en ting, altså journalister, de skal tydeligvis sidde ned. Ja, John Fod, du kunne lære noget. på ja, fra Northside. Der manglede lidt, uh, lidt sædepladser der. Og her har de bygget alle mulige spændende bænke med i ibuede figurer. De har stablet paller oven på hinanden, så man kan sidde der. De har de er vildt relativt normale bænke. Sådan en vippebænk, som der står lige overfor os. Ja. Det, det er sådan en, hvor man kan sætte sig en overfor. En på en en side, en på en anden side. Og så kan man ellers altså vippe. Ja, det er et møbel, er ikke bare et, et møbel herinde. Det er et Og vi kan jo også se, at bemandingen er jo ekstra, og den er høj, når man kigger, hvis du kigger heroppe på, på Stavning Barn. Altså, der er jo simpelthen øh, en hvad er der 10 mennesker inde i baren, og der står en enkelt mand og køber en øl. Ja. De kendte, de skal ikke vente på deres øl. Det kommer det, de simpelthen ikke til. til. Og i går, der var vi jo lige og smuk kigge lidt også. Ja, det var, det var i. Hvad hedder den derovre? Det er Metro Express og BTC. Jo, de har lavet sådan en kæmpestor lounge. The Secret Garden hedder det. Der er fuglelyde, der er... Det de er lavet som sådan en form for en jungle. Når man kommer ind, så er det... det drypper lidt, altså sådan lydmæssigt. Der, det drypper med ting. Som om i tugle, så er man er en sådan drøbstøjet fugle. hul, kommer man videre ind, så det bliver det mere jungleagtigt, og, og så er det vildt mange farver derinde. Ja. Jeg ved ikke om de forventer, at, at samtlige af at dem, der deltager, de tager MDMA? Nej, det, det gør de nok. Jamen det altså, jeg tror jeg, altså, det er mediefolk, ikke? Ja. Der skal, der skal knald på. Mm, jeg har hørt, at Paul Madsen har også indkøbt for, for 4.000 kroner i MDA. Altså det er sig selv. <laughs> okay. Det, det, det, det, det er jo meget interessant. Ja, det ved man jo godt. Ikke? Det, ja. det, det er jo sådan almindelig kendt. Sidste år købte den for 3.000, men i år, så skal, så skal den have lige den mere. Øhm, det, der er lidt sjovt i forhold til festerne, der bliver holdt her i mediebyen også, det er jo, at de gerne vil overgå hinanden. Alt sammen. Så vi har BT Metro Express, som som ligesom har fusioneret om det The Secret Garden, her derinde. Ja. Æm, hvor de vil lave det, de mener, der bliver årsfest. Ja, der skulle være gratis alkohol og altså, ja, i stridsstrømme. Og Paul Madsen. Og Paul Madsen og der noget i ørnet, der ligger og, og nu og som en anden. Og, og eller forsøger at crashe deres fest. Ja. Ja, men ja, altså, jeg glæder mig til, at vi skal opleve det her om aftenen. Altså, lige nu må man sige, at der er rigtig mange mennesker ind, øhm, der begynder at være fuld op af folk. Hvis I kendskabsvækseren er ikke super høj. Nej, der holder en, uh, kæmpe stor. for at uh, bruge et, et ditel udtryk en Viking tanks. Ja. Sound Venture derovre. Kæmpe stor vogn. Jeg ved jeg simpelthen ikke simpelthen hvad det er det er sker med. En form for en mobile home. Det ligner det der uh, extreme makeover der hvor familien står bag med en kæmpe stort. Ja inden og så bliver, den bliver væk. Væk. Ja. det er væk. det er godt hvad der er noget bagved. Ja, det er Paul Madsen, der står deromme bagved og... Og sælger. Ja, <laughs> det er Poul Madsens bus. Og så kommer man jo lidt videre, så kommer man ind til det her Rest and Eat. Hvor man kan sige at vi andre dødelige, vi køber jo en, en dårlig sandwich. Der går de altså her ind og får noget rigtig rigtig lækkert mad. Der er en skaldyrs øh, skaldyrstalat til 100 kroner. Så er der jo også Brunzen til 170 kroner. Så det er jo for dem, der har lidt, øh, lidt penge på kortet. Det er jo altså, når Paul Madsen har solgt de første så fire bomber MDMA Så kan så skal han derind. Så skal han derind. Det, er det Så skal han derind. Så kan vi se herinde der ligger der backstage info. Og der har vi jo hørt at hvis man fløjter lidt med dem der er der inde, så kan man få sådan et klistermærke, der gør at man simpelthen kan gå direkte ind i pitten, ved orange scene uden at kø Ja. Jeg ville jo lige mig tale med dem i går. De får orange scene. Og det der fik vi ikke lov til at komme ind i forgårs Der kunne vi bare vade ind. I går, der skulle vi simpelthen vise et, det de kalder zone 2, 3 eller 4 armbånd? Jamen, at delt op i øh, altså, en tydelig hierarki og der, der ligger vi jo ikke helt i toppen. Der ligger vi på en 6er. Vi er på en 6 6'er. Jeg tror, det er op til zone 9. Jeg tror, vi kører fra en 1 til 9. Og vi er en 6er. Ja, så altså, det er jo okay. Og så skal man jo også tænke på, at der er jo artister osv. De har jo nummer 1 og 2 ja, og... Lige nøjagtigt. Og vi er en, ja, en, en 6er der, så vi skal lige have rykket os to. To pladser ned. Når vi bliver en zone 4, jeg ved ikke hvordan Nej, altså det letteste ville det nok være, hvis vi lavede banjo Så ville vi jo blive i zone 1 med det samme ja, det er Altså til sydlande tror jeg ham der, han havde en zone 5 Skulle vi spørge ham, hvordan han har fået det? Så kan vi lige høre okay. Okay. Kan du? Må, må vi lige spørge dig, noget? Du har det i zone 5, Armbånd Hvordan har du fået det? Hvad er du? <laughs> jeg står på orange ting Okay. okay, det er fordi vi har nemlig, vi laver et podcaster mm. Og vi er kun zone 6 ja. vi vil godt tænke os at få en lille sejrezone med tiden mm. Så ligesom, hvad, hvad, hvad kræver det? Et held, tror jeg Et held. held og et arbejde ved orangescene Ja, for eksempel. Okay, har du hørt noget af det noget med, at man kan få et klistermærke Som gør, at man kan gå direkte ind i pitten om køen, det kender du ikke noget til Jeg har aldrig hørt om før Okay, okay. Det findes ikke, der du Det er lidt spændende Nå? Slik, det virker Okay Slik, okay, tak for det Nå jeg tror jeg tror det er løgn. Jeg tror altså på, at der findes sådan en en stikker. Ja, det ved vi, fordi det fik vi at vide i går. Der ja. tog vagter. Så det var ikke <laughs> det var fordi de sad ikke med monokkel og med, med det, var, det var sådan to skalledrænge der der var ret meget op at køre. Jeg ja. og tror også de skulle stå vagt i 12 timer eller sådan noget i løbet af i går nat. Ja, de sagde at øh, de sagde, at man kan få det. Nu er vi på vej ud af backstage village og det er vi, fordi at vi skal hen og interviewe you i nogen. Ja. Vi skal måske lige lave sådan en, øh, et opris af, hvad vi skal snakke om. Det kan også være lidt svært, fordi vi måske ved at vi ikke, hvad vi skal snakke om. Men mm. vi er jo på lille Festival. Vi forventer lidt, at øh, de gode der, de kommer til os as we go. Ja, fordi vi har lavet en rute. Vi skal gå øh, herfra i øh, mediebyen og så over mod det, der hedder Restricted Camping, som er et lidt mere stille område. Ja, og grund til, at vi skal det, det var i går, der var vi til fest. En rigtig fin fest. Ja. Oppe i Backstage Village, op i Volunteers Camp. Det, der, der er mange engelske betegnelser. Det, ja, I, I må bare over med det. Det, det, er, det er også svært for os at finde rundt i. Og der møder vi et band. Ja, det er faktisk at vi sidder og drikker nogle drinks, du får dig. En, en vodka Red Bull. Ja, lidt forskelligt. Rom og Cola. og, ja, og lidt Rom og Cola, noget, noget hvidvin osv. Og, og så lige pludselig hører vi noget fremragende musik i baggrunden. Og så går vi op, stiller os sådan rigtig, og så er det tre, Anson, mig og Oliver, vores musikanmælder. Og hvor kæft det er svinget. Ja. Det fungerede altså, det musik. Det var rigtig, rigtig øh, god stemningsmusik, kan man kalde det. Det sætter altså gang i folk. Og det var Bofinkevej, der spillede. Tre øh, orsianske drenge. Som, øh, altså, der skyde på, et ja, omkring slut 20. Ja, yeah, de er et par år ældre end os De vil nok betegnet sig selv som nogle, øh, nogle Drengerøv Den ene stod der oppe på scenen med Han har lang skæg Sort hættetrøje på Den er selvfølgelig trukket op over Ansigtet, sådan rent øh, Booker style Og så rappet han ellers og sang lidt. Så havde de ham der stod i midten Også en fyr i en grå, kæmpe kæmpestor hættetrøje Han var så på guitar Og også i vokal Og til venstre havde de så har vi talt med, efterfølgende, efter koncerten. Ja. Og vi kommer til at møde dem ja, ja, det ved vi mange. Og nu kommer der simpelthen en, en vogn, som giver, øh, som giver solcreme. Hej med jer. Hejsa. Hvorfor øh, giver solcreme ud til folket? Det er fordi, vi er ude for øh, kraftens bekæmpelse og trykfonden med en solkampagne. Okay, og er der mange, der tager imod det? Der er rigtig mange, der tager imod solcreme. Folk bliver virkelig glade, når vi kommer. Fedt. Og jeg, øh, sådan min kulør, hvor rød vil I sige, jeg er nu? At du trænger til lidt på kinderne og næsen og måske også ja. i panden. Lidt på yeah, kinderne og ja, næsen. Det er så er det rigtig vigtigt at huske ørerne også. Og, og ørerne også. Det Okay, jeg, jeg prøver lige, at... lige tusind tak for det. Kan lidt ha en god dag. Lige måde. Vil du måske komme det på mit øre? Ja. Det er det, uh, simpelthen svært for mig lige Ej, det at. Du har så meget rød øre. Ja, jeg, jeg så mig selv i det spejlet, at min næse har begyndt at skalle. Men det er også fordi man glemmer at kigge i det spejlede på broskille. Men ja, men og det, og det bare... skal man nok også selv spare undgå. Ja. Så nu får du det godt. Men det nu øh, bliver smurt ind i hovedet af Christoffer. Altså, du har, altså, du har, det er lige, at du har fået en uh, milkshake fra Hansens milkshake. Bare direkte fuld <laughs> ind i hovedet nu. Der er simpelthen hvide kreb over derhjemme. Det For tyder det i hovedet. Men det spændende er jo, at du begynder at leve efter mit du fra sidste år. Hvor jeg jo tænkte, at øh, hvis du ikke tager tøjet af... Jo. No. Ej, øh. så, for Høj, jeg kørt over i sidespejl. Jeg ved, jeg ved. Nå. Nej, vi levede efter det. Eller det gjorde jeg sidste år. At hvis du ikke tager tøjet af, så er det ikke dig. at tage på igen. Nej, Så jeg havde uniform sidste år, kan man godt sige. Jeg havde simpelthen uniform på. Den har du sådan lidt taget, til, uh, taget over til dig selv, og du gør det samme jo. Den har jeg taget rigtig meget til mig, og det er sjovt, fordi jeg synes, at du var rigtig mærkelig sidste år. Fordi, altså, det, du, du, du sov i dit tøj, alt tøjet på, og så stod du ligesom bare op og havde det samme tøj på. Præcis. Jeg var sådan en, hvad hedder de der, de der trolde, hvis du slår til dem, og så... Så vælter de ned på ryggen, men du står op med det samme igen. Så var jeg sidste år. Jeg besvimede lige hurtigt, sov 2 tre timer, og så bum op igen og klar til at stoppe. Jeg tror ikke jeg min sko af, tror jeg Nej. Det er smart, for nu prøvede jeg det jo lige en enkelt gang. Den første dag, fordi jeg var så fuld, at jeg ikke fik taget min tøj af. Og jeg kunne godt se, om morgenen, da jeg vågnede, der gjorde det det hele lidt lettere. At man ikke skulle til at bakse med at finde det. Så jeg har haft et tæt på uafbrudt i 3 dage. Ja, hvordan ser det ud i dag? Jeg synes faktisk, det er så okay du kan jo starte nedefra. Det, det, det er din sorte condi uh, Ja, det i Netto. Købt i Netto for 120? Netto, netto Boost. Ja. Og det er langt fra Product placement. Det er slet ikke det, vi søger her. Og så har du et sorte bukser på, ja. selvfølgelig. Ligesom alle andre. Ja, og de er jo så faktisk, de, de er revnet det lige ved, ved skridtet. Men det er heldigvis sådan under her, så man, man ser det ikke helt. Men man kan ikke se noget? Jeg har faktisk ikke lagt mærke til det. Oh, Nej. Det skulle du aldrig have sagt. Nej, men jeg opdagede det først selv her fra forløringen. Og så er du den trøje på, som du har ca. 70% af din, din vågne tid. Ja, jamen, den er simpelthen så varm. Det er øh, gamle gammel uld Lacoste trøje. Ja. Den, den kan et eller andet. Jamen, den. trøje med lidt striber på. Den er rigtig god. så har du din, din, din, din klassiske sorte jakke. Ja. På lige til top med en äh, magasin. Det, det siger folk i hvert fald, det, eller du siger det. det, det. Artist, herinde der tjekker artisterne ind, der står en fyr, og han har jo den frisure som altså halvdelen af alle nye kunstnere har, ja. det her jo. helt hvide blonde hår. Det er, jeg ved ikke hvem var det, der startede den, var det Bieber? Det havde sådan en der på et tidspunkt, man kan forestille sig, det er, det er det er farven fra Scarlet Pleasures forsanger og en, en, en, en form for wildness fra en, en, en punk rocker, simpelthen. Det er en, en vild omgang. Det, der, det er det faktisk. Yes. Jeg tror der er, hvis jeg så sådan derude, der ud, der jeg blev konfirmeret. Det er sådan en flat foran, og så på fuld bagtil. Ja, det, det så meget uh, kægt ud. Ja. Det havde vi jo, vi snakket med Off Bloomer sidste afsnit. Han har jo også den samme blonde hårstil af den ene. Det er sjovt ikke, fordi jeg ved ikke engang. Jeg vil ikke engang kalde det hvid, jeg vil hellere kalde det gul. Beige. Det er ikke, det, det ikke lækker nok. Det er ikke kok jo lækkert nok til at være beige. Nej, det er det ikke. Men, men det er så fedt ud. Man kan, eller man kan, se, at han, man kan se, at det er en musiker, der går der. Ja. Man er ikke i tvivl om det. Jeg tror, at de gider til at vise deres armbånd, ligesom de skal hele tiden. Ja, det kan godt være. Det er ligesom, du har sådan en hat. Den er du faktisk på nu. Ja. Den har du altid på, når du skal ud og lege journalist. Præcis. Nu skal vi lige være sikre på, på vejen. Der, der mener du, at det her vi skal op, eller hvad? Nej, der vil jeg så mene, at vi skal lige ud og så op til skatescenen igen. Og så følge vejen den vej. Okay. det må vi, vi håbe, så... Både fik en vej. Det de tog nogle, øh, nogle omveje. Ja. Det der lige var med dem også, for lige at, at lukke den af, det var, at de spillede jo også på Countdown-scenen. Som faktisk er en, øh, altså en rigtig, rigtig stor scene. Ja. Det, det er den største opvarmningsscene. Er, de, de, de, er det, er det 15.000 eller sådan noget? Det er, det er ret mange tusind i hvert fald. Ja. Øh, tænker der der kan stå foran den scene der. Og der havde været rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Og de havde trækbassugen og... De har fået super gode anmeldelser også. Ja, som, som vi, jeg giver den i hvert fald 6 ud af, af seks. Det er helt sikkert. De er tre, tre, der synger. Ja. Og uh, selvfølgelig, den ene spiller så også guitar. Derudover havde de så fem ekstra med. På deres uh, countdown job. Så ja. otte ja. Så uh, det, var, det var lidt af en fest. Ja. Så vi skal snakke lidt om, med dem om, hvordan de også altså ligesom bor på Roskilde. Ja. Kører de den fuldt ud, eller er de lidt mere? afslappet med det hele. Det er sjovt, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange kunstnere, som vælger bare at... Ja, yeah, de er jo selv kommet på Roskilde altid. Det er en en drengerøm for dem, ikke? Og får lov til at spille der. Så derfor er de her også bare som festivalgængere. Det er det. Men der må så ligesom også komme en eller anden form for et skæld, når man bliver altså tilpas kendt. Altså så må det også være irriterende at bo Præcis nede i campingkamprådet. Også fordi nu, øh, vi kommer til at beskrive dem nærmere, når vi, når vi møder dem. Men ham, vi talte med i går, ham der er, kalder ham, lead single. Ja. Det, det er det, vi godt kalder Han har jo simpelthen en fremragende Aarhusgæst. Hvad er det skidt med at genkende Ja, ja. ja det, det. På den måde var de jo altid lidt nogle, nogle typer. Ja. Nu går vi forbi det her, der hedder Geta Tent Camp, som jo simpelthen er. Altså, det ligner, <coughs> det ligner måske, der er 10.000 til Min telefon ringer, her, og jeg simpelthen nødt til lige at se, om det skulle være på vej. Det var det ikke, det er Airbnb. Jeg er leget ud til noget, der hedder Lorant. Han bor i mit hus nu her. Ja, simpel, det er simpelthen en drejning, det her, det her podcast det ikke skal tage. Ikke ja. mere at altså, vi lige. Øh, orange er tælle, yes. der, der simpelthen er pakket. Altså, de står simpelthen så tæt. Altså, vi talte jo om, da vi, da vi gik herned forbi første gang, øh, det var i lørdagsdag. De ligner jo en form for grisesdal. Øh, ja, og kombineret med et fængsel. Ja. Endnu, endnu et fængsel, og nogle af dem er bare to personer, og andre er fire personer. Og jeg tror simpelthen, vi er ude i, at der også er seks personers mega lange orange tælte, hvor der står hæmpestort skil. Roskilde Festival på en kæmpe print. Altså, det, det, da, vi, da vi kommer ned første gang, så der ikke er nogen mennesker, der bor derinde. Vi har lige set nogen bo derinde. Nej, det var meget tomt. Yeah. Men nu skal jeg da for, det tror jeg også, at de vil kunne høre, der er skruet op for anlæg og ram, og der står en stor flaske fiskefjas. De har jo den her soundbox, som, som er det, som alle umiddelbart har valgt at købe i år. Det er jo tydeligvis det helt store hit. Ja, det er helt vildt. Der var både dem, som vælger at bygge et anlæg ud af soundbox-højtalere. Øh, fordi du, du kan jo koble dem sammen. Og så er der nogen, der vælger at bygge det sammen, så laver de for eksempel... Det kan være, det kan være et lille slot, hvor så har de måske 3-4 soundbox-højtalere. Det, det kan bare være en stor kasse, hvor de så bare har proppet 2-3 stykker ind i. Det er der vildt mange, der har gjort i Altså simpelthen, de lade være med at købe forskellige højttalere, hvor de skal sætte dem sammen med en mixer og så videre. Så du robber det hele, og så køber de bare nogle soundbox i stedet for. Ja, de har haft en rigtig, rigtig god indtjening. Der må man sige, skal man ind og investere i nogle aktier. Så tjek lige, om de er på børsen. Soundbox. Det hedder Soundbox. Soundbox, ja. Okay. Soundbox. Vi går videre, vi nærmer os det, der hedder skateområdet. Nede i C. Og øh, faktisk også omkring der, hvor vi selv bor. Nede ved, ved B. Vi bor i et lidt mere stille og roligt område. Mm. Hvor vi kan sove og på nogle punkter mere stille og roligt. På, øh, hvad kan man kalde det, på narkotika-området. Der er i hvert fald rigtig, rigtig mange, der ryger øh, has, der hvor vi bor. Der, ja. der dufter af, af has hele tiden. Jeg tror også, jeg tror også det er sådan rimelig anmeldt kendt, at det der der, man gå ned, når man lige skal hente. Det, lad os sige, du regner et filter. Og og I kan finde ud af at lave det ud af, et, ud af et katalog eller et eller andet, eller du mangler en eller anden, der kan rulle en kåne, ja. så trisser du bare ned til B, og så spørger du bare den første og den bedste med øh, Jeg tøj. Det kan godt blive lidt en nogle gange, <coughs> når man vågner der om, øh, om morgenen med tømmermænd, og der så simpelthen er lugter af has i ene telt. Ja. Det, det kan godt blive sådan en lille smule kvalmende. Og det er ikke fordi, vi har rødt, Det er fordi, at det er simpelthen, at det du jo af alle de der hashovede, der sidder rundt omkring og, og puffer. Ja, det suger sure ind. Man kan jo næsten være sådan, at skæv bare at være der. Men vi har selv heller ikke været der, kan man sige. Lad os betegne B som et som et hus, så vil man være permanent. Altså, rumskæv. Ja. Ja, det vil man. Det vil man. Bob Marley, han ville være stolt. Det var nok der, han ville bo. Det tror jeg altså også. Og der hænger jo også de der store skilte der nede med, at man skal don't, don't skip a beat, enjoy the music et eller andet. Ja. Der med at man ikke, at hvis man er påvirket af diverse narkotikum. Også øh, faktisk bare alkohol ja, er en så del af det, deres ja. kampagne. Ja, så går øh, så man klip af alt den fede musik, som er her på Roskilde. Ja. Og der vil jeg selvfølgelig konkludere efter 3-4 dage, at den kampagne den virker ikke. Fordi folk de er jo æskefulde okay. Nærmere, fra start til slut. Jeg mindede folk om, at hvor fedt det er, når du lige skipper et beat en gang imellem. Ja, <laughs> Og lige zoner lidt ud. Det har de i hvert fald, det har de i hvert fald det, gjort ned i B, så den vil og ud indtil videre. Det er ikke fordi, vi har set så meget sådan stoffer. Jeg synes i gang, det er så voldsomt lige nu. Nej, der er for Nu er vi ved at blive slået ned af en, en lille pige. baby baby surer. Ja. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der der kommer gående den her vej. Tror, måske, det er den måske Det er lidt sjovt, fordi de har jo alle sammen det med. Jeg ved vi står ikke helt, hvor, hvor... Så er det fordi, de, de, de rykker ind nu. Et af de der restricted... Ja. Undskyld, må, må jeg lige spørge jer om noget hurtigt? Hvor, hvor er det I på vej hen alle sammen nu her? Æ, vi skal over til vores telt. Er det det der getter er tændt Det er getter er Okay, så det er folk, der ligesom kommer nu og slår så ned og så osv. Jamen jeg tror ikke alle sammen, Jeg tror også, at andre skal andre sted hen. Okay, men okay. det er bare, for der kom sådan en stor øh, mængde af folk med ja, ja, men soveposer. Altså, ja, vi skal ikke engang sidde deroppe og lægge. Det åbnede først går. Det er i går. Det åbnede i går? Okay. Det ser det spændende ud derinde. Det er meget tæt pakket, må man sige. Det er meget er, er det en del der, af charmen ved det? Der er Super. Tak for det. Ja, det var nogen, der skulle ned og slå deres, øh, deres paviljoner op. Ja, ja, ja, fordi de har, de har jo teltet dernede. Grisebåsene. Der har de jo en af dem, og så er de så to paviljonker med. Meget ambitiøst i forhold til, hvor tæt det rent faktisk er nede. Ja. De får aldrig nogensinde plads til at to paviljoner op. Jeg minder, at de selvfølgelig har købt fire grisebås. Ja, det kan godt være, at man køber ekstra, øh, ekstra teltet, Men det er ret dyrt tøj. Jeg har Er det? Ja. ja. Nu nærmer vi os øh, herinde, hvor vi selv bor. Ja. Her, hvor galskaben den hersker. Djungleloven er, er den eneste rigtige lov. Der er en kæmpe strøm af mennesker mod nu, det står. jeg ikke. Så! På. Nu det vil jeg gå helt galt her. Strøm af nu. Jeg tror, det er alle sammen folk, der skal over til Gættetænde, fordi der er godt nok mange nærmere på paviljoner. Ja, det er der. Vi går over en bro nedenunder, der sløber toget, Roskilde-toget, som jo simpelthen bare kører i pendulfart ind til Roskilde by hertil. Man kan sige, at, det får, at Roskilde By også får lidt omsætning, så det er det ikke kun den her skæld mellem Lejer og Roskilde Kommune. Ja, ja det har jeg faktisk læst en artikel om, at uh, Roskilde By de var lidt utilfredse. Fordi der var mange af butikkerne, der havde en rigtig dårlig indtjening. Altså uh, selve tøjbutikkerne. Fordi der er jo også mange tøjbutikker inde på uh, festivalpladsen. Der at sige, der synes jeg, at det er svært at brokke sig. Altså, det er jo syv dage i et eller år. Det kan simpelthen ikke være det, der... Nå, prøv at se. Altså, 130.000, Jeg Lad at de kunne kanalisere... Vi ved ikke, lad os bare sige, at der er 1000 mennesker hver dag, der så lige tager turen ind til Roskilde. Ja. Det er mange penge. Men altså, du har jo selv lige købt noget. Du er jo selv en af dem, jeg, de hader. Ja, ja. Jeg har jo lige købt lidt bare gummistøvler. Nede fra Spidersport. Ja. Ja, det er rigtig så godt selvfølgelig, at så derind. Det er jo også lidt en... en lang vej, hver gang man skal have hvis man skulle derind. Godt. Og lige nu har vi til, til højre for, så har vi stadigvæk vores. Almægtige B, der hvor vi også ligger nede. Ja. Skråt foran os, der er der er fodboldbaner, basketbaner. Der har været turneringer hjemme siden mandag. Street City hedder det. Street City. Og så er der jo øh, et kæmpestort Homme-logo med øh, Christiania-farverne bagpå. Ja. Så har vi jo også øh, den store, på mange måder ikoniske Vestas vindmølle. Den kender de fleste, der er i, i, det her område her. På mange måder er det et, et pejlemærke. Ja, man bor enten... På den ene side eller den anden side af Vestas vindmøllen. Det er der lige for, selvfølgelig. Og det vil jeg sige, det er, jo, det er jo en af de bedste former for product placement, jeg har set. Fordi at der står jo altså simpelthen Vestas med stor skrift på den. Det er jo virkelig god reklame for dem. Ja, eller er der bare en masse, der der tripper over det, når de er blevet rigtig påvirket af, af de værste ting, så står de og tænker, wow, den er stor. Jeg ved ikke, om de kan huske det dagen efter. Det kan de nok ikke. Og nu har vi så Altså et af de tidspunkter overhovedet, hvor vi har nydt den her festival mest. Det er oppe i skaterampen. Mm. Det var i søndags vi var. Mandas. var det. Ja. Vi var oppe og kigge her. Vi har fået lidt øl. Der var god stemning. Så er der simpelthen dans overfor oppe. Ja, det var sådan en dansekonkurrence, hvor folk de kunne danse imod hinanden. Og der har vi jo vores, vores, vores musikahentmelder Oliver Både, der forælgte sig grotesk meget i en af danserne. Og det ender jo med, at i, i mandags der vi, vi var der, at det er simpelthen det ringeste danshold. jeg personligt. Jeg er ikke ekspert, jeg er ikke personligt nogen bekendt bekendtskaber. De kunne ikke en skid. Når det var deroppe igen at se det? Nej nej, bare, bare der i mandags tv. Ja. Ja, ja, ja. no, no. Mandags søn mandag, jeg ved det ikke, en af de to dage. smelter sammen. Ja. Og ja, de var altså så ringe. De kunne ingenting. Men øh, de havde en, en meget, meget øh, wow-spillende wow type, som havde kæmpe store. Øh, Bakkenbarter. Og hvor wow, det er World of Warcraft, du hensød til der. Til dem, der måske ikke lige er helt ind i oh, det de slange. I, i øhm... Og han kunne ingenting. Han havde øh, briller og, og det hele, og, og posetøj. Og han kunne ikke danse, men alle elskede ham. Alle elskede ham. Så det ender simpelthen med, at det der danser holdt i ved og det er en ren morgen for ikke sagt Nu skal vi se, og så altså, mener du, at vi skal til højre her? Eller hvad? Hvad er det? Okay, Restricted Camping Dollarvej, det er lige ude. Hvor langt, hvor langt det er der cirka? Det Lige over til vide. Det er lige der over til at vide? Okay, tak for det. En dejlig uh, hjælper i de orange Veste. Det er faktisk første, at vi har mødt indtil videre af med Veste på, der har vist noget. Ja, det er rigtigt nok. Jeg havde kæmpe, kæmpe krise, da vi kom her i lørdag, så vi havde selv betalt for bosen lidt mere. Neddæmpet sted, så vi kunne få lavet noget ordentligt herfra. Det lå simpelthen 2 km væk, og vi gik i en time, fordi der ikke nogen der vidste hvor det lå henne. Ja, så endelig, ja. vi bare droppede det. Vi var igennem Ville Kvarter, og der var en stor fabrik, hvor det simpelthen var omme bagved den. Så det lå rigtig, rigtig, rigtig langt væk. Men var de bor så også i Restricted Camping. Også igen, for der måske ikke var lige mere stille og roligt. Det kan vi i hvert fald høre dem hvorfor de har valgt at bo der, og ikke ligger sig nede i hjertet og se længere. Ja, for da vi talte med dem i går, de skal, jo, de skal jo hjem i dag. Så ved vi ikke helt, om de skal, de skal hjem bare lige og få et bad. Giver mig at spise den måltid. Nogle gange har man det med bare at gå og æde burger og lasagne her. Ja, generelt synes jeg, det bliver meget sådan brød brød med ting, man spiser. Det gør der godt nok. Eller en af mine favoritter nede fra stedet hvor du kan få svældt pølseret og roller i karri. serveret i dåse. dose. i sådan en blikdåse. Det er et sjovt arrangement. Kan I ikke forstå, hvordan det kan være sådan vildt øko og vildt godt for miljøet. Vi har lige vis lige det her. Hun var ikke helt sikker på mit. Nej. Hun, det lavede hun lige et double check. Jeg tror, det gør vi, synes, var, at vi så lidt suspekt. ud. Vi er jo nummer 6. Lad os sige, det var nummer 9. Ja. Det er jo vi var ind her. Altså. Nu er vi der, hvor der hedder øh, Røde Stjerne Caféen. Og det fortalte de mig, at vi skulle til... Ja, hvad fanden fortalte de mig? Vi skulle... <laughs> der var noget med Røde Stjerne, og så var det noget med højre eller venstre. Og der mener jeg simpelthen, at det var højere, og det, det giver måske højre? også mening. Nej, der har ikke noget af. Til <laughs> højere er der cykelstativer. Ja, Nå, vi, for, vi fortsætter lige ud. Nej, ja, det er det her. Der er en åbning herovre. Nå, skal vi kan gennem måske? Nej, nej, derovre er i uh, busken. Ja. ja. ja. ja. Jeg får lige gang med at købe øl og kaffe og, og spændende ting herovre. Ja. Noget, Og en pølse, det kunne jeg jo rigtig pølse. godt spise, det, men det har jeg ikke tid til. Nej, men det hænder vi på tilbagevejen, så, øh, så køber vi så Det er simpelthen klokken, den er ved at være... Det er halv tre nu, halv tre, ja, jeg har simpelthen ikke noget med mad endnu. Nej. Fordi vi har bøvet med, den her recorder her. Men altså, det er også et kæmpe problem, problem for dig. Øh, at du der er, er meget lækkert herinde, var? Du er så udulig, når du har tøvmænd. Ja, det er svært for mig rigtig at, at planlægge noget. Du har været god i år på Roskilde, fordi du er blevet alkoholiker øh, på, på tre dage. Ja, jeg får det ikke længere. Nej. Så du, du, dem, det var det bare med en øl og en lille skarp eller rom og cola. Du kan rigtig meget rom og cola, faktisk. Oh, nu er vi inde i, i selve medarbejdercampen. Og der vil jeg da gerne sige, at det var det her, vi skulle have boet. Der er det fuldstændig fantastisk end. Nej, hvor er det hyggeligt. Det er jo som at komme ind i botanisk have. Der ligger eller eller andet. Ikke, ikke noget skrald, og der er så stole her. Der er rent græs, billige pølser, man kan få lavet mobilen op. Og der er jeg jo ret sikker på, at vi gerne må bo også. Med, med det øh, armbånd, vi har? Ja, med det, vi har. Med nummer seks. Ja, der er der og... Altså, jeg, jeg bliver forvirret, der, når jeg er sådan et sted ikke? Fordi der er jo telte, uden at det øh, lugter af has. Det forstår jeg ikke. Nej, der er meget... Øh, Hvordan kan kender det? Fint hernede, men okay, nu, nu skal vi simpelthen lige være skarpe. Fordi der er jo folk, de... Altså, de, de bor herinde et sted. Lige nu, så er der en masse telte. Og, og et af de telte, det er, er på Ja, det skal vi bare råbe. Kan du råbe? Det, det ved jeg ved simpelthen ikke, om jeg tør. Men det er også fordi, man er vant til at være fuld hele tiden. Det er helt mærkeligt at være ædru. Så har ja. man jo... Det vil have kun fået lidt vand, ikke? Så det. tænker man jo, hvad, hvad fanden man siger. Det er så sjovt rigtig gang, så sidder den her og spiser lidt... Undskyld! Bro, det Ved I, der? om jeg med bogfinkevej de bor her i sted? Ej, nej! Dem har I ikke lige uh, set? Nej. Ja. Var det godt? Ja, det var skide godt. I var ikke inde og, og hørte, eller hvad? Vi sidder I og, og laver nu her? Nej. vil du høre verdens bedste mad? Ja. Skiks, pesto, avocado, peanut butter. Okay, jeg det ser, du, det det ser meget lidt interessant lidt ud. Ja, så godt. Altså, jeg skal lige til at smage det nu, og jeg er sådan lidt... Øh... Når du har aldrig smagt det før, eller hvad? Vi kan lige... Hvad hedder du? Cecilie. Cecilie? Ja. Du sidder simpelthen med en, en riskiks ja. med, med noget pesto og noget avocado på. Altså, pesto først, ikke? Var det ikke sådan? Jo. Og øh, <laughs> peanut butter, og så øh, avocado. Og skal det være en bestemt type pesto? Ja, det skal klart være en skal det ikke være en ganske almindelig grøn pesto med, med basilikum og Nu ringer jeg nødt til, fordi Bofinger var det ringer til mig nu. Hej, det er Anton. Kan du se dem bøtte? Ja, vi vi er simpelthen hernede. vi vi er vi prøver at finde jeres camper nu. Hvad siger du? Vi er nede i området nu her. Ja, så der ved hvilken kamp, siger du? Artist kamp, hører Okay. Der er vi lige om 3 øh, minutter. Okay, Kanon, hey. Det er vores indviklet det her. Ja, og der igen har vi simpelthen været lidt bagud på tid. Vi skulle have været der for, for 40 minutter siden. Ja, der kan vi altså lære lidt. det skal vi virkelig lige at lære noget. Så er der ligesom bare sådan lidt, øh, lidt en dårlig stemning fra start. Vi skal være rigtig glade, når vi kommer, tænker jeg. Ja. Lige at sige, har kæft, hvor var det en god koncert i de lavet der. Du må, du må bruge øh, de sidste procenter, du har i dit blod. Ja, til lige at få stemningen på rette køl igen. Det er virkelig pisken stemning op nu, ja. Det er jo så også ærgerligt, hvis jeg starter med at gå forkert og jeg kan huske noget af det, han har sagt til mig før. Nej. Du har så fået noget at spise nu? Nej, men hjerne den arbejder ikke øh, det er super, ja. på højtryk. Ja, almindelig lavt. Du er jo ellers sådan en, fyr, der spiser en masse sødsager. Vi, lige, vi går lige lidt hurtigt, fordi den er altså lidt længere, end, end man lige tænker, at den er lige her. Det har nu der står deroppe ikke? med heste af Det kunne det godt være, at det er jo... Lige nu går vi langs en, en grusti og sover, at der er træer simpelthen på venstre og højre side hele vejen ned. Det er altså smukt her. Hvorfor er det, vi ikke har lagt der her ned? Ja, det er også det. Nu er han simpelthen på vej væk igen, kan vi se. Det er ham, der går dernede, ikke? Jo, det må det næsten Det tror jeg godt, vi kan ejer med. Ja. Okay, okay, jeg er så altså helt øh, rundt på, på gulvet. Du, jeg siger lige noget med koncerne, så kan du ikke spørge dem om nogle ting? Jo. Fordi jeg kan simpelthen ikke lige... Øh, jeg har det så akadet, vi kommer så meget for sent. Jamen det er også super. Til, super. til kunstnere. Ja, det, det gør man ikke. Er der ham, der står dernede? Ja, det er det. Godt, okay, nu kommer vi ind, ud på en ny plads, helt ny plads. Ja. Der er åbent, totalt åben. der er mange, mange, mange det her. Det er et helt andet arrangement. og flere mindre at tælle det. Ja, det er der. Hey! Hej! Beklager simpelthen, at det lige skrider øh, hey. de hey. vi skal nå en fæve, så det bliver nok lidt kort. Hey. Jamen, det er helt i orden. Ja. Ja. ja, vi har lige det bøvl med det hele. Men så farger vi lidt vild i det her øh, område her. Vi har aldrig været her før. Nej. Jamen, det... hvor, hvor er det, det ligger henne her? Det derinde? Lige derinde. Okay. Ja, hvordan, hvordan har I det i dag? Øhm, lidt stiv i går, sådan lidt. Så, det, <laughs> der var lidt tømmermand nu her? Ja, det, det må man sige, det må man sige. Hvor er I festet i henne? Over i, øh, over, der er sådan en campingvogn. En campingvogn et eller andet sted over i øst. I festet inde i en campingvogn? Ja, inde i en campingvogn. Okay. Det er fedt nok. Lidt der. Lidt andet stod. Ja. Det er lige derovre. Yes. Lige. Kanon. Sådan. Og hvem er det, der bor Det Er det medarbejdere og så videre? Jeg er ikke helt sikker. Jeg okay. Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Men det er i hvert fald stille og det der ikke er pris. Nej, det er det. Nej, der er meget dejligt end Det er jo sådan helt paradiseshave-agtigt. Hey, drenge. Beklager vi lige. Brug lidt ekstra tid. I orden. Vi solgte dem på hænderne. Det vi fået en anden fix. Hej. Hej. Lav. Anton. Ja. God dag. Ja. Hej. God dag. Er friske? Ja, sådan der. Jeg ved. De andre, de har været ude til bland syv eller sådan noget. Ja, jeg synes du ser lidt mere slittet ud end de andre. Ja, i gang med at pakke ned nu, eller hvad? Og det er vi skal lige have en plads. Mas. Mas. Som rapper eller hvad det kan sige. Ja, ja, jeg rapper. Er det en gængs rolle for jer alle? Nej. Jeg hedder Søren Karim, og jeg er også rapper. mas han er rapper. Lau han er sanger og, og guitarist. Ja, du spillede jo til øh, akustisk-koncerten der i går. Yes. Ja. Det lød fandme godt. Det synes vi. Det var simpelthen sådan en glad form for musik. Man blev ja. virkelig, virkelig glad af det. Jeg synes også, det, det, var, det var fedt at spille for, for de der medarbejdere. Det, det gik godt, og ja. der var gang i den. og Jeg tror, vi kunne have blevet ved med at spille det der. Sådan skal altså på den ja, ny, side skyre nummer, nye der ny nummer der, altså. I spillede det samme nummer to gange? Ja. Ja, vi skulle have spillet det fem gange, ja. altså fordi det, der var bare gode stemninger. I skulle have lavet den der, var det ikke vi Scott, der spillede det samme nummer ni gange, eller ja, hvad det var, 14 gange? Kanye West, ja. Kanye West og Jay-Z gjorde det også. Med ja, det skulle vi da have lavet. Ja, det er egentlig, det er nok. <laughs> så gjorde ja, vi Viginis rekordbog og... Ja, <laughs> <og, hvad laughs> det er måske rigtigt nok. Vi skulle have gået efter rekorden. Ja, det var meget sejt. Og du var i med at drede gylde allerede igen? Ja, jamen, jeg var jo Okay. Så jeg, øh, jeg er i gang igen. Jeg har fri i dag, så... Hvad det? Kan vi lige øh, sætte scenen her i forhold til, hvor vi står lige nu? Der er et kæmpe telt med to båse. Er det der, I sover? Ja, det er der, hvor der drenge har sovet, ja. ja. vi har sovet derinde fem mennesker. Sammen med vores... Ansvars. Hold da Okay. Hvem ja, det er det? Det, det er der står rundt Det er Steven, han er vores barber. Så Simon, det er vores manager. Og så har vi Mule et eller andet sted. Han er vores alt muligt mand. Men han, øh, jeg ved ikke, hvor fanden han er lige her. Han er altså, ude og lave alt muligt. I har, I har, I har en... I har en barber. Det meget, ja, Steven det, øh. det er ham, der klipper og barberer os. Okay. Klipper vores øh, frisør, eller barber. Han bliver lærte sig nok kalam frisør, det er også barber, sorry. Altså jeg kan også vores hår, du ved. Var dit bliver I klippet, altså siden vi skal I en frisør med. Hver dag. Nej. Lige endnu. Af... <lødelsen> det gjorde hver dag. Det var forskelligt. Altså masser af skæg, det kræver noget, øh, det kræver noget. En ja, masser her, den har i er stort fulskæg. Det et, et praktisk skæg. Vi har tidligere beskrevet festen i går, så det var mest det han med den, den sorte stor hittedrøj. Ja. Og skæg. Trøde. Og skæg er ja. store flotte skæg. Og capen. Det var bare fordi det var koldt eller har også også sættet trøje på, der... Ja, det havde du. Vi havde vand. den samme trøje på, mand. Det, det, det er, fordi vi sponsorerede Puma, så vi har fået en masse af det samme tøj. <laughs> Nå, det er det derfor, du har ja, Puma er, på os nu? Nej, nej, det er også, fordi det er svedigt. Okay. at sige til sponserne. Det er, er, er svedigt. Puma er svedigt. Ja, køb noget jeg, lige noget. nu. Altså, Lav jeg står med de vildeste solrødder. Ja, jeg jeg har set det indtil videre. Og en, en militær bøllehat. Ja, ja tak. Hvad, er det nu nogle nye solbriller? Jeg har bare hoppet i festivalsstemning øh, her. <laughs> ja. Fuldstændig. Det er lang tid siden, jeg var været på, på festival, så nu skulle den bare fuldt skrue. <laughs> ja. Altså, vi, vi, vi har tidligere talt om det med at have en uniform, fordi vi, vi, vi lever os selv bare i det samme tøj. Ja. Under hele festivalen. Gør du også det? Er det uniformen, det her? Ja, i hvert fald det her. <laughs> det solbrillerne det den, er... skiftet, men solbrillerne af hatten, det er fast. Ja, det må man sige. Ja. Du har det også, var det ikke det der du optrådte i går? Jo, det var det sgu. <laughs> nu, jeg synes nu lige tænker mig. Om, at... At gå i bad. Det gør de andre alligevel ikke herned, så. Nej, nej, nej, nej. Det er kun en lille mand. Det er kun en mads der går ned. Ja, indenfor. jeg går. For du bedre hver dag eller hvad? Ja, det er næste det her, altså, jeg ved ikke. Okay. okay. Ja, er, er, det er, er godt ikke, ikke godt, Nej, det er fordi vi skal have en en morgenspiller i badet. han er stadig i den her pubertære fase, <laughs> er Men er ikke, de altså det ikke, altså, de ikke fællesbad eller hvad? Jo, jo. Det tænker jeg da lige med. Det måske lidt at kede lige at hive showeren frem. Nej, nej, det kommer Det kan man godt. Det er derfor man går i fællesbad, ikke det? Ved du det også? Vil det bare være at der er noget at, at kigge på der? Hey, altså, er vi ude, er det ud? Er du uliseks? Ja, altså for masser er det. Jeg ved, jeg skal ikke ud til masser. Masser, han er lidt unisex. Ja, han er lidt unisex. Skal vi videre af det her interview eller? <laughs> <laughs> men altså, men er I ved at pakke sammen nu eller hvad? Vi får ikke så Vi er, faktisk, Ej, vi er ved telt, slået vi er, ja, der er, løb, slået os til til at tørre sig. Der ligger også til op her, så løb okay. Vi er på vej til, til Sjællandsøjet om 5 minutter eller 10 minutter, og okay. så snart den her mikrofon den slukker, så hopper vi over i bilen og kører hjem. Og så stemmer I ud af Roskilde Festival? Ja, det gør vi sgu. I kan ikke øh, med musikken? Og... Vi skal sgu på Nive og spille og så... ja, øhm, Og i Tivoli i friheden og ud og spille med TV2. Og... Vi skal videre, vi skal videre. Jeg videre ja. Kan I mærke sådan at, hvad man sige, at countdown man siger, at Countdown's i en sådan, mega stor scene. Vi ja. får det selv, de skal spille til til Nibe festivalet, eller en lidt mindre koncert. Ja. Er det, altså, kan man sætte sig op lige så lidt? det er der ret nok, det er underligt at vi spiller, med med stort band, ottemandsbane der foran. Jeg ved ikke hvor mange mennesker der er på Countdown scenen, og så på fredag, der skal vi spille i sådan en lille ret lille scene på lige, Nibø, hvor vi skal stå og spille akustisk og sådan noget. Det kommer nok til at være den samme oplevelse. Det kommer nok til at være hyggeligt på en anden måde. Mm. Men øh, altså, igen, det er forskellige shows, det er forskellige, øh, forskellige stemninger, altså vi, øh, vi er rimelig fleksible, hvad det angår. Okay. Men det er klart, det bliver nok ikke lige så stor en sådan en vild fest, som, som det gjorde i dag, eller ja, øh, i går ja. foregårs. Det er forårs for helvede. Ja. Det var meget sjovt i friheden i Aarhus, hjembyen. Giver det ikke ja, et eller andet, når man det spiller det, fordi, der? Vi spiller, vi, I oplægget er vi på tur med TV2 også, okay. altså bandet TV2. Øhm, og de skal spille i friheden. Så vi har spillet hele landet rundt med dem der. Og ja, det det. Der er da et fedt job. Ja, det er det mega fedt? Så kommer vi lige ind og spiller vores eget nummer i Bejle der midt i slutningen af deres sæt. Det er en fornøjelse og en kæmpe ære at være med dem. Så. Jeg læste, at Bejle nummer det er en hyldest til kvinden. Ja, det er en hylds til kan man sige, ja. fordi du ved, det er noget, det tror jeg tror alle alle mennesker, eller alle mænd, der har haft kærester, de har oplevet det der med at blive skaldt ud af kæresterne i tid og udtid, fordi man ikke, man ikke opfører sig, som de gerne vil have det. Bliver I skal ud? Ja, det gør vi jo, altså. Det er klart, sådan et, et liv der, det er, altså ikke, det er ikke det, de pigerne de allerhelst vil have, det tror jeg ikke på. Hvorfor? Ja, man er, man er meget væk, du ved, og man er nødt til ligesom at kaste alt over bord, hvis der er en eller anden mulighed og sådan noget, du ved. Det er lidt svært at lave for eksempel øh, sommerferieplaner, når man skal turnere hele landet rundt, altså. Så du ved, der er mange ting, der ligesom går i vasken når, når man er udøvende musiker, og det går godt. Men det skal man jo bare være glad for, det er bare ikke altid pigerne af det. Nej, nej, det er klart. Har I alle sammen kaster? Ja. Okay. Har I sådan man kan sige, jo stadig sådan en up coming navn? Er I sådan begyndt at være der, hvor I sådan bliver genkendt af folk, når I sådan går rundt nede i ja. campingområdet? Ja, ja, ja, ja. Jeg bliver også genkendt på vej hernede. Gør det? Ja, ja. Det gør vi også derhjemme og sådan noget, men... Hvis, hvad øhm, siger de så? De siger normalt bare, Bo Og så jeg siger jeg, at ja. jeg mødte en eller anden klokken syv i morges. Åh, hej. Hvordan var man sådan helt? Åh, oh, hej, ja. Ah. Tak hey. En pige? ellers går det. Det var dræge. Det er desværre typisk drenge, du ved, altså. Nå, så det er gang. ikke sådan, at det blev let at score. Nu skal jeg selvfølgelig ikke score, jo, men jo, jo, betyder, det er teologisk hvis det skulle. Nej, altså, hjemme i år så synes jeg det er typisk piger, du ved, men men på sådan en festival her, der er det mest drenge, jeg ved ikke hvorfor. Nå. Det er nok fordi de er stivere eller et eller andet, det ved jeg ikke. Ja, ja. Er klar altså. De bare, man ser nu kører han igen der unisex der. Yeah, buddy. Ehm, <laughs> har lidt travlt. Det, det ved vi. Amen. vi, vi taler om i går, det skulle ikke være sådan en klassisk musikinterview. Det det gælder vi. Men alligevel lige in en enkelt en medbringer i fremtiden? Det bliver vi tit spurgt om, altså det, det, det kedelige, og, og, men, men sandfærdige svar er, at så langt som det overhovedet kan trække. Altså vi vil bare gerne lave det her, så længe vi kan, og altså vi synes bare, det er fedt at lave alt muligt andet, så hvis vi kan få lov til at blive ved med at tjene penge på vores koncerter og spille rundt omkring i, i landet, og vi måske kan leve det her fucking lort, så mm. er det det, vi gerne vil. Så vi håber bare, at næste år bliver det en endnu større scene, og næste år igen bliver det måske orange, og... Altså, er, det det, noget, hvorfor... er det noget, jeg lavede nysen snakker med dem om? Fordi det er tit, hvor man kan sige også med Flakes, som spiller opvarmning, og nu skal åbne, at de sådan, de godt lide at få de her kunstnere op. Jamen det er rigtigt nok, men altså man kan sige, vi kan jo håbe. Hvis man præsterer, tror jeg, i de der warm-up-scene ja. warm der eller sådan, så... Og I har fået gode anmeldelser, ikke? Var det ikke sådan? Jo, ja, vi har fået sådan okay gode anmeldelser. Vi har ikke fået under fire stjerner ud af seks, så vi har fået én fem ud af seks. Okay, altså vi, vi giver i hvert fald seks ud af seks. Sådan der, mand! Til alt, alt, hvad I nogensinde har lavet. Sådan skal det være. Det er vi fandme glade for at høre. Det er fedt. Tak for det, dreng. Jamen, selvfølgelig, mand. Ja. Og fortsat et god festival. Tusind tak. tak. Fedt, I havde sådan tid. Tak. Ses, mand. Skru to hjem. Yes. Kom godt til en nibe. Wow. Jo, tak. Yeah. Jo, tak. du spørge klamydia? Ja, Christoffer han har fået noget herpes i løbet af... Uh, mundherpes. Alt det der. Hygge jer! Fede fyrer. Ja, de der var god stemning alligevel. Ja, de fik det fik vi lige reddet den lidt op. Altså, jeg elsker jo simpelthen uh, lav stemme. <laughs> Så en lille, lille trætbjørn. han <laughs> ja, var jo uh, spændende interview. Han ja. snakkede mest om, at man godt kunne lide at kigge på mænd. Ja, de går det gjorde de faktisk. Jeg ved ikke helt, hvor meget, meget vi skal lige i masses unisex, og non Men fetish. Øh, Men ved? Det kan være, det er noget, han udøver. Det var det er hans ting. Ja, det går også lidt en sjov fætter. Jeg kan meget godt dem. Ja, de er, de er nogle, nogle typer. Det er også var Hvad lidt I fætighed, vi går. i fordi vi står der, vi lytter, vi har også fået lidt at drikke osv., vi lytter til deres musik. Man bliver I skide godt, Ja, det gør man. Det er, så man kan sige, det er jo meget basic, deres musik. Det er jo meget basic pop, som, som glad pop nu lyder. Det er Lav, som, som vi taler om, den lille glade bjørn, der, der har gitaren, der står for gitaren, og også en, en dejlig slidt vokal. Så er det Mads. han er mere sådan, jeg sige, det rappende element. Han ligner en lidt sådan Troel faktisk. Ja. Sådan kan man godt beskrive. Han er, han er lidt mere sådan rapping i det. Og så er der mas, ham der ikke har skiftet Puma t-shirt siden i går. De er simpelthen sponsoreret af Puma. Ja. Og der vil jeg sige, der er de jo lavet en fejl. Fordi jeg vil da langt hellere have en Hansens med, Vi snakker kalua, vi snakker måske økologisk sødmælk. Og så lige en en kugle is, ja. en, en, en rød pumatrøje. Det ved jeg ikke om det er bare mig. Godt. Du er i gang med at vise mig noget med telefonen. Hva, det er hvad, er det, jeg, det, jeg, hvad er det du vil? Det er jo normalt, når vi, tog, at vi, at vi arbejder i studiet, så har vi jo altid det Google Drive med. Så ja. vi lige sådan kan se sådan, okay. Nu skal vi til det, og vi vil sige det her med det osv. Så der er noget substans i det, vi går og, og praller om her. Ja, det er jo lidt svært nu, hvor vi ligesom bare går og snakker. Men du prøver desperat at fortælle mig noget. Ja. Så sig, da... sig det, dog mennesket. Ja, det er fordi, vi har lavet en, en lille note, men det er blevet slettet. Nå. Der står simpelthen bare, velkommen, Hansens Smilchek. Sæt scenen, det skal man altid. Og så står der bare, hvad skal vi i dag, <laughs> på tegn. Okay. Så. Men jeg vil sige, at vi er jo faktisk oppe på 54 minutter. Så det begynder der, så smoder der lige noget. Der og jeg kunne glæder. rigtig, rigtig godt tænke mig at smage den lækre pølse, som man stod og grillede derover. Ja. Jamen lad os gå. den der vej ned mod. Så kan du også få lidt morgenmad her klokken. Så kan jeg få lidt morgenmad, og her så kl. tænker jeg, at, at vi skal ind og have nogle... Øh, nogle drinks eller lidt forskellige. Og så skal vi jo ind og se Flake, ja. som åbner orange. Ej, det bliver fremad med. Som jo øh, desværre ikke havde tid til at snakke med os. Nej, vi bærer ikke ned. Det er der mange, der ikke har. Æm, vi har lige set dem på Northside. Flake, ja. Hvor de jo, altså, og jeg er jo begge to ret store fans, specielt deres to nye synes jeg er ret fede, de spillede øh, kassetten, den er så øh, udkommet i mellemtiden, super fed sang, og øh, så den bomben, vil jeg jo mene, det bliver, når Green Holiday, jeg mindes det jo, det den hed, Green Holiday, når den udkommer, den spillede nævnt på Northside, Ja, fedt. Ja, men de, har, de har lavet en ny en også, hvor de har en pige med, der synger, mm, har du hørt den? Ja. Er det Green Holiday? Okay, den synes jeg den er fantastisk, den har jeg virkelig været meget. Green Holiday er der mere gang i, den de har lavet med Alina, det er mere ligner, det er mere vokal. Meget mere vokal, mere stille og roligt. Ja, ja, ja. Men den, den kan sgu noget. Var det, er vi sikker på, det du hører pølse, pølsemænden her var? I kan jo ikke finde vej endnu. Men ja, så det er det. Og så kommer der øh, Justice, der kommer The Weekend. Det Weekend han skrev jo om, vi ikke ville interviewe ham. Men det var jo på samme tid, som altså, Bofinket var i drengene. Ja. Og de skulle jo sted, som I kunne høre. Ja, så det er klart. Der støtter vi jo. Det er jo også en Aarhus øh, Aarhus, til Aarhus, kan man sige. Ja, det er jo din skyld. Det er jo simpelthen altså du er jo fra Aarhus. Du er Aarhus. Du har aldrig været andre steder end Øgaden i Aarhus. Det kan man, det kan man sige. Så det er jo klart at vi er jo nødt til at tage højde for dine præferencer. Det er jo altså en kæmpe Aarhus-mand vi har i form med dig. Der ligger en herover og simpelthen ligger og sover for at få pude ja, med ja, en, en sort kan hat. Kan du ikke, ja, det tør jeg ikke. Hej, drenge. Hej. Hvad, hvad laver I to? Vi ligger for skygge. Ej, det, har, du det, har du det godt i dag? Jeg har det fucking fedt. Er I fulde? Det er en blanding ja. af alt muligt. En blanding? Ja, alt muligt. Alt muligt. Hvad snakker vi om der? Ja, det vil jeg jo ikke vide at svare. Nej, Ej. det tror jeg heller ikke. Let the music take you higher, som du står på skældet. Og lige her nede, der ligger der jo... Altså, må jeg spørge, hvad du hedder? Jeg hedder Dick. Er du Dick? Du har corporate hat på? Ja. Har du altid det? Mmm, ikke nødvendigvis. Er det, er det Roskilde øh, Orange Feeling, kan man kalde det Der der bringer øh, hatten på dit hoved? ja, naja, det er mere solen. Mere solen? Ja, den er god til sol. Det er godt. Tak for det. God festival. Det er godt. Vi bevæger os op herimod øh, følsevognen, så jeg kan få lidt morgenmad. Ja, det gør vi. Så er der vist ikke øh, så meget mere i det, Nej. end at sige tak for det. Vi, øh, vi kommer til at lære et program mere, med mindre at det der Spændende, spændende. Amagettern, lort. Ja, det bliver skybrus, Armageddon. det bliver fuldstændig sindssygt. F formodentlig. Altså DMI har det med at, at male fanden på væggen, ikke? Øh, og lige nu siger de, at der kommer, hvad det, 20 mm eller sådan noget? De siger, det bliver lige så slemt som i 07. Og hvis man øh, ikke ved, hvad det betyder, så kan man lige google Roskilde 07. Ja. Altså det er jo simpelthen folk, fejl, de sejler rundt fra telt til telt. Og det, det er ikke fulde sejler, det er de sejler rundt i små gummibåde. I både? Det er jo helt vanvittigt. Vi er tilbage igen der hvor, øh... Der hvor vi ikke ved, hvor vi er. Ja. ja det her har jeg aldrig set før. Men ja, lad os se, om, øh... hvis sværdet er til det, at vi kan få optaget en enkelt mere. Ja. Se om vi kan smutte os ind på nogle flere kunstnere. Tak. Og tak fordi du har lyttet med til det sidste af vores Roskilde Special. Ja. Vi laver nærmest kun Specials ved efterhånden. Ja, det gør vi. Det er var, jo det var bare et tema. Ja. Vi, vi håber, vi kan, vi kan få sendt et podcast mere ud, hvis vejret tillader det. Og igen, tusind, tusind tak til Hansens Mil Milkshake Bar for at gøre alt det her muligt. Nu skal vi ned og have en enkelt. Uden dem, så vil det her jo aldrig blive, blive til noget. Hansens Milkshake.